але знав, що саме я відповідав за ці збори. Окей. Узяв пакунок. Туди спочатку полетіла книжка, обтягнута дерматином, яка була готельним довідником. Потім Петрусева краватка Синя – сором'язливі півники. Такого на Линіна б ніколи не чепили. Ага. Далі – остання відкоркована пляшка віскі, яка потім залила все. Готельний рушник, схожий на вафлі Крижинка, і барсетку Жоржа на ім'я Гуччі. – Я зібрався, – проголосив я добре поставленим голосом. – Ні, ну який же ти спритний пацан, як блискавка, – радів за мене Жорж. «Ти чисто гегик рікіті таві О!» І ми почали сходити вниз, сходами зворушливо підтримуючи одне одного, бо про існування ліфта ми забули. Утім, наприклад, я б у нього ні за що не сів. Внизу стояли два чорних мерседеси. З одного випав з Шикарний, п'янючий чоловік, якого звали Анатоль. От це ви зателефонували, а ми якраз це... А тут ви. Ну, ваще, як казка, блин. Ваще, ну просто, блин. А я кажу їм, це ж це, а вони, блин це. А, щастить, на. А я говорю, а вони ж, а ви ж, це ж треба таке на. Жорж, іди сюди, на сивий баран. І вони почали обійматися. Анатоль привіз нас у якесь поселення з непоганими на перший погляд будиночками, палациками. На другий погляд, усе це справді виявилося непоганим. Нас везли двома машинами. А третяна буде нас розважати, щоб не позасинали. І вона нас розважала. Томчала вперед, а ми її нас доганяли. То робила різні змійки, вихляла стегнами, несподівано гальмувала та сигналила. Було не до сну. Мене вхитало. Жорж схилився до пакунка. «З віскі, як мені здається, не все гаразд», – нарешті сказав він. «Віскі розлилося», – сказав я. Спочатку запхнув туди руку, а потім уструмив її собі до рота. Жорж узяв пакунок. «О, та тут рушник!» «О, обачливий ти пацан! Я ж кажу, золото!» «Рушник – це добре!» На нього віскі вилилося, а ми його потім викрутимо, і все, прорвемося. Гей, Блін, я це почув? Кореш, ти що, гадаєш, у нас, Блін, немає віскі? Обурився Анатоль. А віскі у них було, та й не тільки віскі. У котеджі, до якого ми під'їхали, на нас чекали. Володимир назвався чоловік похилого віку з сивими скронями і поправив окуляри тонкими нервовими пальцями. Він дуже нагадував мені когось із чеховських персонажів. Лагідна, приємна людина. Чи не бажаєте присісти? запитав він. Виправка в нього була... Білоофіцерська Вітьок Сказав Білявець Із обличчям Обдовбаного наркомана Теж із козаків Чомусь додав він Виявилося, що всі вони Разом із Жоржем Належали до якоїсь козацької спілки Що не заважало їм займатися бізнесом І крутити державними коштами Усміхнений Вітьок давно ходив у мільйонерах. Та й нагадував мені того грошовитого знайомого, на яхті якого я отримав другу підставу для гордощів. «А чого це ви не пригощаєтеся, гості мої любі? Дуже прошу, скуштуйте оце!» – лагідно промовив Володимир. Давно я не чув, щоб хтось висловлювався настільки Пишномовно. Так говорили тільки в кінострічках, які змальовували життя російської аристократії минулих сторіч. Я почав наминати салатик з індички. Козаки пили. Я бачу, що ви людина, яка не цурається культури. Чи не зволите поцікавитися? Він простягував мені книжку. Товстезний том. Ну, поцікавитися мені було не невзападло. Книжка називалася «Пашто баліт душа варжи». На палітурці кольору революційних стягів була зображена пухка білявка, що несла відра на коромислі. Далі йшла біографія автора. З фотокартки на мене дивився Володимир. І щоб він здогадався, що я його впізнав, я почав активно мукати. Говорити мені заважав салат з індичкою, який виявився надзвичайно смачним. Так, так, ви абсолютно праві, це я, всміхнувся до мене Володимир. Доводиться визнати, що вийшов я не досить вдало. Я пишу. «Втікаю від одноманітності життя. Для душі пишу, не для визнання. Букерів-шмукерів цих».